Hennes vanslös åker skidor. Den främmande katten Det hade kommit en främmande katt i stan. Han såg ganska besynnerlig ut, för han gick klädd i tröja och mössa med skärm. Och det är mycket sällan som katter gör det. De flesta katter brukar på sin höjd gå i rosett. Katter har ju så präktiga pälsar att de inte behöver ha på sig någonting annat. Det var ju klart att den främmande katten väckte en viss förargelse i stan. I gathörnen samlades katter i olika grupper och diskuterade den nya. Han ser dum ut, sa Mons. Jag undrar om det inte är en sån där katt. Han ser ut som en pjatt, sa Bill. Han ser pjattig ut, sa Bull. Svingpjattar har vis konstiga kläder, sa Mons. Och så ser de uppnåsiga ut. Och det gör den här katten, så det måste vara en pjattkatt. Jag tycker han ser tjusig ut sa gullan från Arkadien. Han håller svansen så stiligt när han går. Här i stan är det bara jag som håller svansen stiligt, sa Måns argt. Ja, och ingen annan. Ja, då håller den i alla fall stiligare än Pelle Svanslös, sa Rickard från Rickonberga. Nu skrattade alla, och till och med mons, så belåten ut. För när det skojades med Pelle Svanslös, då tyckte alltid Måns att det var bra. Jag var händelsevis bjuden till Stockholm för en tid sedan, sa gullan från Arkadien. Och då såg jag en sån där svingpjatt katt. Men han såg ju inte alls ut som den här. Han såg antagligen inte fullt så dum ut, sa Måns. Hur som helst så anser jag att saken bör utredas. Annars kan det här bli olidligt. Är det inte han som kommer där borta vid mjölkaffären, sa Richard från Rickonberga. <skratt> Den främmande karten kom gående mot dem med snabba steg. Har ni sett vad han håller svansen stigligt, sa gullan. Ska vi väsa, sa Bill. Eller morra, sa Bull. "Vi ska hålla er tysta, sa Måns. Det är jag som tar hand om den här saken. Bill och Bull slickade sig om sina nosar. Nu var den främmande katten alldeles nära dem. Hej, sa han glatt. Ska vi också säga hej, viskade Bill och Bull på en Tyst, viskade Måns tillbaka. Högt, sa han till den andre. Det är inte sedvänja i den här stan att man ropar hej när man är presenterad Måns är mitt namn, jag är finast i stan Jag heter Fröse, sa den andra Fröse, sa Mons. det låter dumt Ja, egentligen heter jag Frasse, sa den andra Men jag kommer från Fröse i Jämtland Och därför brukar jag kallas Frösöfrasse Och sen har det blivit bara Fröse. Och nu har jag presenterat mig, så nu kan jag säga hej. Hej! Hittas så stiligt han håller viskade guldan till Rickard. Nu är saken den, sa Mons. Att i den här stan uh, har vi inte den vanan att klä oss så tokigt som du. Vad är det då på ditt huvud, till exempel? Åh, oh, det är en skidmössa, sa frösefrasse. En skidmössa är just vad det är, sa Det är ju det vi alltid har sagt, sa Bull. –Varför har du skidmössa, sa Mons? Varför har du tröja? Och hur har du kommit hit förresten? –Jag kom med tåget, sa Frösefrasse. För jag tyckte jag behövde komma ut ett tag och röra på mig. –Och vad det beträffar att jag har skidmössa och tröja så brukar vi ha det uppe i Jämtland. –Och där åker vi skidor, både människor och katter. –Jag är kattmästare där uppe på 365 meter fritt skidset. –Och det är därför som jag kallas för bara fröse. Titta, det kommer fröse, säger katterna i Östersund när jag kommer in till stan Och då blir du mallig, förstås, sa Mons bistert Åh nej, sa fröse, men glad blir jag ju förstås Det är ju alltid roligt att vara känd Du håller svansen stiligt, sa gullan blygt Skulle inte ni ha lust och lära er åka skidor här nere, sa frösefrasse Lite snö finns det ju kvar här i alla fall Såna dumheter, fnyste Mons. –När man har tassar att gå med. Varför ska man åka skidor och ramla på nosen och slå sig? –Men vintersport är härligt, sa Fröse. Man blir frisk och stark och kan fånga dubbelt så stora råttor som vanligt. –Större råttor än jag fångar kan inte fångas, sa Mons. –Så för min del behövs det ingen vintersport och inte någon skidmössa heller. –Jag tycker att ni är vissna killar, sa Fröse. Det är verkligen roligt att åka skidor och jag skulle bra gärna vilja visa er hur det går till. Har ni inte någon bra backe i närheten av den här stan? I närheten av stan, sa Mons hånfullt. Vi har slottsbacken i själva stan och det är den brantaste backe som finns. Så inte ska du tro att vi är utan backar här. Just som Mons sa det. Fick han se Pelle Svanslös svänga om hörnan vid Kyrkogårdsgatan. Och i samma ögonblick fick Måns en av sina fina idéer. Mm. När jag tänker rätt på saken, sa Måns till Frösefrasse, så tror jag att vi alla vill vara med om den där vintersporten i alla fall. Eftersom vi nu har en så bra backe här i stan Så kan det ju passa bra att du visar oss lite av din skidåkning Och lär oss lite också Härligt, sa gullan från Arkadien Har ni sett vad han håller svansen stiligt? Men har ni sett på den som kommer där då? Sa Måns högt och juligt. Han skulle nog också hålla svansen stiligt om han hade någon Alla tittade på Pelle svanslös Stackars Pelle kändes olycklig Och det såg ut som han man tänkte snedda över gatan till andra trottoaren. –Nej, kom hit du! ropade Måns. –Här är en ny, trevlig katt som gärna vill träffa dig! Pelle kom närmare. –Goddag, sa han. –Ja, så du är här också, gullan. –Nu var det inte frågan om gullan, sa Måns, utan om frösefrasse. Men han kallas bara fröse, för han bor på fröse. Ja, då kallar jag väl för Kyrkogårdsgatan då, sa Pelle. för där bor jag. Är du idrottsman, sa Fröse. Nej, inte vad jag vet, sa Pelle. Nu är i alla fall saken den, sa Mons. att Frösefrasse har lovat visa oss hur det går till att åka skidor i slotsbacken, Och vi undrar om du har lust att vara med. Ja, det kunde ju vara trevligt, sa Pelle. Bara ni inte retas med mig. Retas, sa Mons. Varför skulle vi retas? – Inte tänker jag då retas åtminstone, och inte tänker väl du det heller, Fröse? – Nä, sa Fröse, och i Jämtland brukar vi aldrig retas, för vi har annat att tänka på, skidåkning och råttor och det ena med det andra. – Har ni sett vad han håller svansen stiligt, sa gullan från Arkadien. – Vad säger du? sa Pelle. Äh, – Nej, det var ingenting särskilt, sa gullan. Men nu tycker jag att vi går till Slottsbacken med detsamma, sa Måns. För man vet aldrig hur länge den här snön ligger kvar. Utmärkt, sa Fröse. Då ska vi bara försöka skaffa skidor någonstans. I gamla ladan vid övre Slottsgatan finns det en massa bråte, sa Pelle. Där kanske vi kan hitta något som går att använda. Utmärkt, sa Fröse en gång till. Den där Pelle låter inte så dum, tycker jag. Kanske inte så dum som han ser ut. I gamla ladan vid Övre Slottsgatan fanns en hel del skräp. Dessutom fanns det en råtta som stack fram nosen ur ett hål. Alla katterna rusade på honom på en gång. Alla utom Bill och Bull som inte han fattade vad det var frågan om. Men råttan var för kvick och försvann i sitt hål utan så mycket som en skråma på nosen. Måns började slicka sin päls förskräckligt ivrigt. –Tänkte du fånga rottan? sa Fröse. –Ja, nej, sa Bons. Den där gamla rottan, den känner man väl till. Hon är 27 år och alldeles för seg. –Precis min åsikt, sa Bill. För seg, sa Bull. Frösefrassen letade bland allt skräpet och så småningom hittade han några brälappar och en del gamla snören. –Så vidare bra skidor blir ju inte det här, sa han, men bättre än ingenting är det i alla fall. Och huvudsaken är att det finns snö och att man kan konsten med åka. Nu travade alla katterna iväg till slottsbacken. Där högst uppe låg det röda slottet med sina runda torn- Och där var stapeln med klockan som ringer varje morgon när man stiger upp och varje kväll när man går och lägger sig. Och hela slottsbacken var vit av snö och många barn åkte kälke och skidor. Jag tycker vi håller oss eh, lite för oss själva på baksidan, sa Mons. Och det tyckte de andra också. Med viktig min valde Fröse ut ett par brädlappar, synade dem noga, bytte ut dem, synade dem en gång till, skakade på huvudet och tog de första igen. Så band han fast en brädlapp vid varje baktass med ett snöre och så var det klart att åka. Hej! ropade Fröse och satte iväg för backen. Och ni sett han håller svansen stickligt sa guldan från Arkadion Alla katterna beundrade mycket frösefrasses skidåkning Vikt och elegant gled han för backen Och när han var nere gjorde han en fin sväng och viftade med tassen De andra viftade tillbaka Strong pojke det där, sa Rickard från Rickonberga Alla klappade om fröse när han kom upp igen Åja, klappa lagom sa Pelle till gullan från Arkadien. Men nu ska ni försöka åka, sa Fröse. Det är inte så svårt som det ser ut. Och skulle ni rabbla om så gör inte det så mycket, för snön är mjuk att falla i. Ja, jag har ju fått min gikt idag, sa Måns, och började plötsligt halta och gnida sig på högra baktassen. Annars skulle jag ju gärna åka. Men jag föreslår att Pelle börjar, för han är en pigg katt, –Utmärkt förslag, sa Rickard från Rickonberga. Jag råkade just vricka en tå, så jag kan inte heller åka idag. –Men jag vet inte om jag törs, sa Pell. –Törs, sa Måns hånfullt. Är du en sån ynklig krake? Jag är verkligen ledsen för att jag har fått min gikt, för annars skulle jag sätta igång med samma. –Tråkigt det här med gikten, sa Bill. Annars skulle vi åka, sa Bull. Men nu valde Fröse ut ett par bredlappar åt Pelle Pelle såg mycket olycklig ut Men Fröse band med van tass fast om vid Pelles baktassar Ska man inte ha stavar när man åker skider, Undrade Pelle Behövs inte, sa Fröse Åtminstone inte när man är så duktig som du Sa Mons och gav Pelle en puff I susande fart bad du av med Pelle i backen Men det märkvärdiga var att Pellen lyckades stå på benen utan att vackla. Mest förvånad var kanske Pelle själv att det gick så bra. Kanske beror det på att jag inte har någon svans, tänkte han. Så värst elegant åkte han ju inte förstås. Och den där fina svängen där nere kunde han inte göra. Men på benen höll han sig i alla fall hela tiden. –Bravo! ropade Fröse. Du har anlag, Gosse! Det var den duktigaste nybörjare jag har sett! –Dålig stickl, muttrade Måns, som var omåttligt förargad. Han såg ut som en hösäck när han åkte. En svanslös höseck! –Oja, oh sa Fröse. Alla barn i början. Det viktigaste i alla fall är att man inte ramlar om kull. –Du kom Pelle upp igen. Var det skojigt, Pelle, sa Gullan. Väldigt skojigt, sa Pelle. Jag tror att jag kommer att åka skidor jämt redan efter. I synnerhet på sommaren, sa Måns hånfullt. För min del har jag aldrig sett en sämre hållning på en skidåkare. Ser ut som en hösek. Ja, och själv så får du väl se hur lätt det sa Pelle. Ja, jag ska verkligen åka själv. Så ska ni få se hur man ska åka, sa Måns. Ta i Hur är det med gikten? undrade Pelle stillsamt. Gikten? sa Måns. Vilken gikt? Ja, ja, jo, ja, den ja. Den har släppt lite. Hur som helst ska jag åka för backen nu. Ta hit skidorna! Så fick Måns brälapparna på sina tassar. Och så bad han för backen. Men Måns hade inte kommit många meter för han stod på huvudet. Och jag vet inte hur många kullebyten han gjorde innan han var nere på sletiga marken. Richardson från jag räknade till sju. Men Rickard är inte så säker i räkning så det kan mycket väl hända att det var flera. Färre tror jag inte att det var för backen var ganska då. Oj oj oj oj. oj Simons. Han hade blivit alldeles vimmelkantig av alla kullebytena. Men du må tro att de andra katterna skrattade åt honom. Stå inte där och skratta, röt mons. Det där var giktens fel. Man ska icke åka skidor när man har gikt. Jag har aldrig sett en bättre hållning på en skidåkare, sa Pelle. Men Måns morrade dovt och lomade hemåt. Och Bill och Bull följde efter honom. Vi har gikt, sa Bill och linkade. Svårartad gikt, sa Bull och haltade.